Este cunoscut faptul că fiecare cuvânt, rostit sau scris, ascunde în el forța creatoare a logosului, iar mesajul transmis prin cuvânt poartă în el bunurile și frumusețile fiecarei comunități în care a luat naștere. Aceste comori, pe care le-am primit de la moți strămoși, cuprin lecții de viață, experiențe trăite, bucurii sau necazuri, toate menite a fi de folos înaintașilor, adică nouă. O astfel de lecție, transmisă pe cale orală și uneori anonimă, ne este oferită de folclorul românesc prin proverbe. Conținutul ideatic și formele de expresie au transformat proverbul într-o specie lucrătoare, nu numai pe plan național, ci și universal. Iar sensul adjectivului lucrător corespunde aici, conform lui Constantin Noica, celor două adjective activ și productiv. Prin intermediul proverbelor, strămoșii noștri au evaluat succesele și insuccesele lor practice, pe care le-au formulat simplu și nesofisticat într-o serie de percepte morale și norme juridice. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Sau altfel spus, e bine să nu le faci oamenilor ceea ce nu ți-ar plăcea să-ți facă ei ție. Sunt cuvintele cheie ale comunicării de astăzi, care vin să concentreze în vorbe puține un conținut nuanțat, specific proverbelor, pe care doresc să-l prezint într-o formă pozitivă, afirmativă, preluând mesajul din Noul Testament, ceea ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți și voi lor. Prin proverb, românul cugetă, vede și simte în același timp iar sentimentele sale se hrănesc în profunzime din grădina cu flori în miresmate a învățăturii creștine, care are în centrul său iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele. Românul consideră că prin iubire suntem îndemnați întotdeauna spre a face binele, așa cum reiese din proverbul, din iubire se face orice facere de bine. Însă, pentru a fi credibilă, dragostea cere, așa cum spune proverbul românesc, fapte, nu vorbe. Dragostea nu numai prin cuvinte, ci mai mult prin fapte să ți-o arăți. Iar această demonstrație a iubirii stă la baza existenței noastre și de ea depinde firul vieții noastre. Și am adus în acest sens un text din cartea lui Dostoevski, frații Caramazov, legat de firul vieții noastre. Este practic povestea firului de ceapă pe care o cunoașteți, probabil. A fost odată ca niciodată o femeie rea și hapsetă. Și femeia aceea a făcut cât a făcut umbră pământului și împlinindu-i Sorocul, a murit. Și murind, n-a lăsat după ea nicio faptă bună. Diavolii au pus atunci gheara pe ea și au aruncat-o iazul de foc. Iar îngerul ei păzitor sta pe mal și-și tot frământa mintea. Oare ce faptă virtuoasă o fi săvârșit în viața ei ca să pot pune o vorbă bună pentru ea la Dumnezeu? Și aducându-și aminte, se duce el și îi spune lui Dumnezeu. A smuls din grădină un fir de ceapă și le-a dat de pomană. A miluit obiată femeie săracă. Ia firul de ceapă, zice Dumnezeu, și dă-i-l să se agațe de el. Și pe urmă caută să o trage afară. Dacă izbutești să o scapi, să vină aici, în rai. Iar dacă s-o rupe firul de ceapă, să rămână unde se află acum. Îngerul a coborât de grabă în iad și întinzându-i firul de ceapă a zis apucă-te de el femeie și eu am să te scot afară. Și a început să tragă binișor, binișor de fir, până ce a scos-o aproape de tot din iad. Dar ce să vezi? Ceilalți o sândiți, când au prins de veste că îngerul vrea să o scape, s-au agățat care mai de care de ea să-i tragă și pe ei afară. Scorpia de femeie însă, haină, cum era la suflet, a început să dea din picioare și să urle. Pe mine vrea să mă scoată, nu pe voi. Și apa aia mea nu a voastră. Nici n-a apucat să termine și firul de ceapă, bineînțeles, s-a rupt. Femeia a căzut înapoi în iad și iar deși acum în focul ghienei. Îngerul a izbucnit în plâns și a plecat. Cel ce a dobândit dragostea este împlinitor al datoriilor. Arată milă celor din jur, suferă alături de cei întristați, se bucură cu cei buni și iartă pe cei ce i-au greșit. E greu să o sândești pe cel pe care îl iubești, spune un alt proverb, care face referire la puterea sentimentelor și la neputința condamnării și a pedepsirii celui vinovat, fiindcă dragostea adevărată ne îndeamnă mai mult la iertare decât la a provoca suferință celor de lângă noi. Iubirea de aproape le înseamnă iertare, bunătate, prietenie, sensibilitate, afecțiune, mărinimie, bunăvoire, iar toate acestea, apar conturate în mod strălucit în fizionomia spirituală a poporului nostru prin omenie. A fi om de omenie înseamnă a iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți și ce suflet frumos poartă cu el omul de omenie. În proverbele românești, noțiunea de omenie, un cuvânt greu traductibil, definește forma cea mai statornică și mai specifică a omanismului nostru. Această virtute se răsfrânge în felul de a fi și a gândi al poporului nostru și își lasă puternic amprenta în toată creația lui materială și spirituală, în primitoare primitoarea caselor românești, în portul sobru și decent al oamenilor, în echilibrul vieții de fiecare zi, în comportarea lor, în raporturile stabilite de neamul nostru cu alte popoare, în idealul său etic și estetic rostit atât de profund în proverbele sale. Omenia, omenie cere și cinstea cinste. Om fiind tu, pe orice om ca pe tine să-l socotești de om. Și iarăși, numai respectând pe celălalt ca om, sunt și eu om, conform Părintelui Stăniloaie. Din omenie a răsărit chipul lui Făt frumos. Și al tuturor eroilor basmelor noastre răsăriți din popor, eroi care nu umblă după aventuri, pentru aventuri sau pentru dominație asupra altora, asemenea cavalerilor occidentali, ci pentru a salva principii care stau la baza firii. Eroii care înving prin, prin binele cel fac celor mici și asupriți, prin istețimea lipsită de viclenie, prin puritate și printr-o modestie căreia îi repugnă fanfaronada puterilor superioare, care țin cumpăna dreptății și conduc spre biruința binelui. Omenia la români este un principiu etic fundamental și în același timp un mod propriu de a interpreta și aprecia valorile umane. Omenia este una dintre temele principale ale paremiologiei românești, cultura românească considerând că omenia este cea mai scumpă avuție. Omul are întotdeauna nevoie de ajutorul aproape lui său. Muntele nu are nevoie de munte, dar omul are nevoie de om, afirmă un alt proverb. Iar ajutorul este una din modalitățile prin care acesta este determinat să-și dovedească dragostea. Unul pe altul când se ajută, atunci dragostea e mai multă. Ori cine ești și oriunde ești, aduce aminte că om ești. Experiența este mama proverbului, iar proverbele sunt ecouri ale experienței, care decupează din realitate elemente care țin de firescul și naturalul vieții de zi cu zi. Acest aspect este redat și prin proverbul românesc, ajută și vei fi ajutat. Fiindcă atunci când ai nevoie, poți cere sprijin de la cel căruia l ai oferit la rândul tău sau de la altcineva. Când vei osteni în orice lucrare, cere ajutor celui pe care l-ai ajutat, pentru că recunoștința este o îndatorire către cel care ți-a făcut bine. În felul acesta, ajutorul stabilește punți între oameni, pune firea orânduială, contribuie la binele comunității întregi, pentru că nu servește egoismul uman, ci hrănește și bucură sufletul. Ajutorul însă nu trebuie să urmărească propriul interes sau anumite beneficii, fiindcă își pierde valoarea. De aceea, tot un proverb spune, lăcomia strică omenia. Pentru realizarea și înțelegerea unui proverb, este necesară puterea de observație și de analiză, gândirea și capacitatea de a compara și ierarhiza. De aici, forța de sugestie și de sinteză a proverbelor, caracterul lor plastic și generalizant, profunzimea observațiilor și a gândurilor pe care le conțin, farmecul inegalabil al expresiei lor artistice și marele lor rol în procesul instructiv-educativ al omului. Proverbul apelează la cuvinte simple, uneori antonimice, înțelese de toată comunitatea și care poartă în sine mesaje fundamentale. Ceea ce se opune facerii de bine este întotdeauna facerea de rău. Dușmânia fiind cea care duce la neliniște, la ură, la război. Dușmănia strică omenia. Însă omenia nu trebuie să țină cont de dușmănie, pentru că la casa aprinsă și vecinul vrăjmaș aleargă să o stingă. Pentru că a face bine e întotdeauna mai bine decât a face rău. Pentru că cine face bine, bine găsește, iar cine face rău, răul îl însoțește. Certitudinea referitoare la aceste consecințe constă în dependența cauză-efect sau în regula retribuirii, cum apare în proverbul românesc, amintiți și ceva mai devreme, după faptă și răsplat. În plan spiritual, aceasta înseamnă relația, neprihănirea va fi răsplătită, iar răul va fi pedepsit. Printr-o asemenea calitate, proverbele și-au câștigat reputația de a fi susținătoarele unei stări existente, un conservatorism funciar. Dacă prin a înșela pe alții te înșeli pe tine, atunci când te porți cu omenie, în realitate ție îți faci bine. Cine pe altul omenește, pe sine se cinstește. Însă ce putem face atunci când facerea de bine este răsplătită cu rău? Să alegem dreptatea sau să apelăm la milă? Dacă ar fi să răspundem conform Părintelui Steinhardt, am spune că dreptatea e logică, e matematică, e cantitativă și rațională. Iar mila e de pe alte meleaguri, se înrudește cu lumina necreată, cu misterul, cu atributele necognoscibile ale divinității, cu energiile divine și cu adâncurile de nepătruns ale firii omenești în care se lășluiește o cirtă de suflu divin. Răspunsul însă e unul foarte simplu la întrebarea pe care am pus-o mai devreme. Nu ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, ci iubire jertfelnică și dăruire. Deci iubește-l pe aproapele tău în continuare și fă binele ori de câte ori poți, cu timp și fără timp, pentru că fapta bună nu moare niciodată. Și am preluat din Panaitis Chira Kiralina citatul căci bunătatea unui singur om este cu mult mai puternică decât răutatea miilor de oameni. Răul pierde în aceeași clipă cu moartea celui care l-a fătuit însă binele continuă să-și reverse strălucirea și după dispariția celui drept. Proverbele, cuprind virtuțile și viciile umane în imagini plastice de neuitat, ele conturează destinul uman pe coordonatele timpului și spațiului, pronunțându-se asupra categoriilor fundamentale, ale eticii, ale filozofiei și ale existenței, adeseori contradictorii. Că înțelepciunea populară este de multe ori incompatibilă cu dogmele și gândirea rigidă, dar și pentru că așa au fost și împrejurările de viață și categoriile sociale care le-au creat. Poporul nostru a crezut profund în educabilitatea omului, în perfectibilitatea lui, în creșterea permanentă până la atingerea unui înalt ideal etic. În viziunea proverbelor, omul de omenie este patriot, muncitor și drept. În timp ce omul strâmb sufletește, nu poate fi îndreptat așa ușor. Lupul schimbă părul, dar năravul bat. Un comportament nu tocmai lăudabil transmis pe cale ereditară este constatat și prin afirmația așchia nu sare departe de trunchi sau ce se naște din pisică șoare și mănâncă, care se referă la abilitățile și capacitățile nu tocmai pozitive preluate din familie. În 1945, Lucian Blaga, scria în lucrarea sa despre aforisme discobolul că proverbul este experiența omului pățit și nu a omului care privește lumea ca spectator. Cine nu știe să facă binele, în zadar îl așteaptă de la alții. Iar omul nu după haine, ci după fapte cinste dobândește, așa că nu trebuie să judecăm omul după aparențe, ci trebuie să înțelegem intențiile, să-l privim cu atenție ca să-i surprindem esența adâncul sufletului. Dintre toate formele poetice, proverbul a supraviețuit cel mai mult datorită îmbinării perfecte dintre formă și fond, bazându-se pe idee clară și capacitate de a exprima exact ce se dorește. Toate aceste trăsături au asigurat menținerea interesului pentru idee, în timp ce forma simplă l-a făcut accesibil tuturor categoriilor de vârstă și de cultură, apelând la rimă, rit sau figuri de stil precum comparația și metafora, la enigmă ori la parabolă. Nicio altă formă de manifestare a geniului uman nu a demonstrat atâta mobilitate între cadrele fixe ale modelului ca proverbul. Acesta i-a asigurat longevitatea, dar și penetrarea în spații largi geografice. Aspectul pragmatic al proverbelor este strâns legat de intenția utilizării. Având forma unui sfat, acesta înșochește direct ținta, așa cum se întâmplă în exemplele următoare. Bine faci, bine găsești. Sau aruncă binele tău în dreapta și în stânga și la nevoie i să-l găsești. Cel căruia-i pasă de binele aproape lui nu caută să-l înșele și nici să-i facă vreun rău. Atitudinea lui este întotdeauna altruistă, generoasă, creștinească. Buna cuviință, buna credință, buna înțelegere sunt valori pe care le prețuiește ca pe niște podoabe de mare preț. Faptele bune care derivă din aceste valori devin adevărate leacuri pentru suflet. Iar înțelepciunea populară pedepsește pe cel care poate face binele, dar nu-l face. Cine poate face bine și nu face, păcătuiește. Sau, orice bine vrei tu să-l faci, de nu poți tu să-l faci, să nu împiedici pe altul să-l fac. În folclorul nostru, binele, dreptatea, armonia, presupun un efort necontenit, o muncă asiduă, care țin de o necesitate firească a vieții, iar via, este sancționată ironic să cadă pară mălăiață în gura lui netăfleață, sau lenea e cu coană mare care cere de mâncare. La români, munca este, sau mai bine zis, era văzută ca o tradiție, nu ca o valoare, ca împlinire a unui ritual cosmic și nu ca sursă a bunăstării în defavoarea celuilalt. În schimb, lumea industrializată de astăzi pune accent pe câștigul material, pe interese meschine, pe oportunism, materialismul fiind cel care îi depărtează pe oameni și fizic și moral. Aproapele nostru nu mai este părintele nostru, vecinul nostru sau cel de lângă noi. Aproapele nostru a devenit banul și în acest sens scopul omului se centrează pe puterea lui a avea și nu pe veșnicia lui a fi, așa cum dorește Dumnezeu, și cum morala impune, conștientizăm că acesta avea este înșelător, este efemer, creează dependență și ne descalifică în fața divinității. Uneori ne ajută să devenim domni, însă niciodată să devenim oameni. Căci să fi domni e o întâmplare, să fi om e un lucru mare. Ca să ne iubim aproapele, deci trebuie să fim oameni. Și pentru că vorba lungă sărăcia omului, ca să încheie în aceeași notă, mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție.